fa ya'lamun anna nahnu almuslimun in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina allahu fadluhu wa ta'ala wa la ilaha illa huwa washhadana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan iz oblasti Taharet, a to su propisi vezani za gusul. E, kao što sam već prošli put počeo, znači na samom početku ću spomenti e, rezime govora o tom, pa ćemo onda u detalje. A to je e, da je, znači rezime govora o tome da da su obavezni slučaj uzimanja gusula. E, pet pet slučajeva ili ricet su na rezilajima, a to je e, e, Znači prvi kada izlađe sjeme iz polnog organa, odnosno tekućina iz muškog ili ženskog polnog organa sa strašću. Govorit detaljima toga. E, drugi povod uzimanja, odnosno kada je vađeg uzeti gusul, a to je e, prilikom e, intimnog odnosa. Ako dođe do ulaska e, polnog organa muškog u ženski, tada je obaveza također uzeti gusul. Sve jedno, da li e, završili e, polni odnos ili ne. To je, znači drugi razlog, treći eh preselak Hajza i Nifasa, četvrti e, smrt, znači Gasulije kako nekako nas kažu povodom kopopavanja e, kod Meite. Peti razlog je kada Kafer primi primi islam, oko ovim ima veliko razilaženje. E, ima je šesti razlog oko kojeg ima veliko razilaženje, a to je eh e, povodom e, petka, povodom džume. Nači ujutro do do džumena namaza, da li je ta dva džbuzeta gusle da neko to je malo razilaženje. Nači to su tih 6 situacija, pet njih, njih su ispravno da je bliže da je vađju uzeti. Takođe kako kao kafra da li treba ima da li treba uzeti gusle da je veliko razilaženje spomenjemo to. Uglavnom to je sti 6 slučajeva. Kada je mustehab uzeti gusle, takođe učinjaci govorili, ono što je došlo vjer dosadnim hadisma, to je da je mustehab onom ko ko gasul ko gasul i meita da njemu stehabu uzme gusul. Euh spomenemo Adise zato euh mo stehabu gusul prilikom dva bajrama na, dana, na, na dan dva bajrama. Također takođe mo stehabu uzeti gusul prilikom ulaska u Meku, onog kad volja da hađža i umre. Euh takođe mo stehabu uzeti gusul ženi koja ima isti hazu, pa kad dođe spojitel na dva namaza. Kada hoće spojiti, znači, uh, povodne sa ekindijom, uh, akšamša sa ajacijom, kada ispoji na kraju jednog namanskog vremena, na početku drugog namanskog vremena. I također Mostehab je uzeti gusul uh, kada uh, nakon svakog intimnog odnosa, ako se ima više uzastopnih intimnih odnosa. Uh, ima određenih... Uh, određenih stanja kada je mustehav uzijeti oko kojih ima razilaženje, slabosti, hadise tako dalje, nešto ću vam spomenuti o tog. Govor ćemo detaljnije o načinu uzimanja gusula, posljed dvije vrste uzimanja to je ono opšte, a to je da se čitavo tijelo, da se čitavo tijelo okupa, odnosno prelije vodom. Uh, to je jedan osnovni način, a drugi je posunetu kako uzimati guslu, pa ćemo pojasniti detalje kako je to po sunetu uzeti guslu. Uh, ima mnoštvo pitanja, detalja vezani za, za gusul. Najbitniji od njih su to da žena prilikom uzimanja gusula, uh, svejedno od hajza ili od, uh, od džunubluka, misli sa hajzajnifasa i džonubluka, da nije obavezna da razvezuje pletence ako je, ako je imala skvizalne pletence, što je došlo u Adis, pomeničemo to. Također, ispravno je da osobe koja uzme gusul od džonubluka, su složni učenjaci kada uzme gusul, da nije obavezna poslije toga uzmat posebno abdest, a, ako, a mimo, toga, mimo, mimo gusla od džonubluka se razilaze učenjaci. Uh, dozvoljne muškarcu i uh, mužu, suproke, da, da uzme i gusul zajedno istovremeno iz iste posude i to ćemo shomenuti. Uh, mustehab, mustehab je ono koji uzme uh, gusul, koji je džunup, da uzme abdest, da uzme abdest ili kada hoće da spava ili da jede, kao što zašlo u redostanjim hadisima. I tako, ima još neke detalje spomenuti ovoj poslije. Znači, to je rezime i govora o večerašnjoj temi, a sad ćemo spomenuti neke detalje. Samo još nisam spomenuo to, a, a, a, a, nisam spomenuo kada, odnosno koje stvari a, koje stvari je zabranjeno raditi osobi u, u stanju džunubluka. Imamo stvari oko koji su složni učenjaci, imamo one oko koji, oko koji se razilaze. A, u stanju džunubluka nije dozvoljeno osobi da klanja namaz i da obavi tavaf oko Kabe. A onog kod čega se razilaze učenjaci, što nije dozvoljno raditi u stanu Džonubluka, to je učenje, čitanje Korana, učenje Korana, drugo, diranje, diranje Mushafa i treći, boravak u mešćidu, osobostanje u stanju Pa ćemo govoriti o tom detaljnije. Oko ove tri stvari ima razilažen učenjaci, pa ćemo spomenuti što je šta je ispravno na no, osoba argumenta šarijeski inšala. Sada se vratimo na početak, a to je da je gusul, Uh, propisan po Kur'anu uh, su na tu i icma učenjaka. Na riječi uzvišenog wa in kuntum junuban fa tahharu. Ah kada sostanete junubluka, vi se operite, vi se očistite. Ili u drugom ayatu fa tazilun nisaa' fil mahid in lam yattilasa janam kada su one u hayzu wala wala taqrabu hunna hatta yathhur an lam yattilasa pridžavati sve dok se ne okupaju. I drugi šerijski tekstovi koje ćemo spomenuti oko detalja. Uh, gusul na arabskom jesku, odnosno šerijanski uh, termin gusula znači pranje čitavog tijela vodom. To je znači še, uh, sa, uh, uh, sa cijenjem otklanjanja uh, sa cijenjem otklanjanja nečistoći uh, sa, uh, znači te abuden li radi allaha želešanova. Znači razlika je između gusula i kupanja radi raslađivanja ili uživanja kupanja u tome što gusul mora biti I, uh, znači imati nijet jer je to i badet. Znači, gusl je ibadet, Ima svoje razloge kada je, kada je važiv da uzjeti, kada je mu a kada je dozvoljno mimo toga kada je važiv mu stehab. Uh, kao što smo spomenuli na, na samom početku, znači uh, imamo stanja uh, kada je važiv uh, mušku i žensku uzeti uh, gusl. Pa smo naveli ti uh, četiri od pet stanja pa ćemo ići redom. Prvi Prvi eh, razlog, prvi povod sebe uzimanja gusula je horužil ili meni, odnosno izlazak spermatozida, izlazak sperme iz muškopolnog organa, ili ko s ženi je izlazak tekućine. Znači, eh, to je prvi razlog obaveze uzimanja gusula. Eh, to se temelji na, na nekoliko vjerodosni hadisa, dovoljno je hadis od umus, eh, U musulim u kojem je došlo da je ona hadijskoj obilježi Buhara je muslim svoja dva sarih u kojem je došlo da je ona pitala Allahu kusanika sallallahu alaihi sallam ono je ko zna tijata? Inna Allahe la jestahji minal haq Allah želšanuhu se ne stidi istine fa hel ala mar'atil gusl idhahtemelet uh, kaže da li je žena obavezna da uzme gusul kada ima polucije misli na nošni polukcije Ovo što je rekla prije na početku, lašano se nestidi stidi istine, to je dio koranskog ajta suri lahzap. Znači, to je spominula zraza ga, što će sad pitat nešto što je sti da pita, iz toga to spominula ovaj dio. Pa je nju odgovorio poslanik sallallahu, a lindzen kaže, neam ida rea tjel Kaže je, da, znači da obavezno da usme gusu, znači kada ima nušni polucije, kaže je, kada vidi uh, tekućinu vodu. Pa je, ona, uh, pa je onda ona rekla, a uh, kaže e eh, da kaže pa za ka, kod žene izađe nešto uh, priliku noćni polucije. pa je poslanik sallallahu anhu odgovorio terebeti adaki sevima yushbihu ha walduha pa kaže jel, pa kako, jel, kako da on liči jel na nju njena dieta ako nema i odnje je ta kučina koja učestvuje u formiranju odnosno za začinjanju dijeta. Na kojoj se odete kučine misle strane žene. Nači jajnačelja koja je spremna za oplodnju, misle se na tu kučinu jaj. Odnosno ona ta kučina koja izađe prilikom prilikom intimnog odnosa kod žene. Hadis, ja sam prije što sam rekao mu sudijem, sudnijem, sudijem negovu selema, pardon. Hadis je drugi koji kazuje na Na vjerodostojnom hadiškoj gdje biđeš Busum Susa Ihodebu se ide al Khudri radijallahu anhu kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao el ma'u min el ma', ma kaže voda je od vode odnosno značenje hadisa je voda gusul gusul je obavezan zbog vode odnosno zbog tekućine ili sjemena koje izađe iz punog organa el ma'u min el ma', ma znači gusul je obavezan kad izađe tekućina iz punog organa E, znači ovo se odnosi i na, e, i na muško i na žensko, e, s tim da ovdje naznačimo, znači da je uslov da izlazak sjemena ili tako učinje kod žene, izlazak iz punog rana da uzrokuje e, da obavezuje gusul je to da bude sa šehvetom, odnosno sa strašću znači u da izađe sa strašću, da bilo obavezno bude gus znači ako izađe sjeme zbog bolesti ili nekog porevećaja kod osobi, a tada osoba nije, do, nije obavezna da uzme i gusul. <kuh> a, imamo dvu, dva stanja tu, znači, ako u svjesnom stanju i ako u, u prilikom spavanja. A, ako u svjesnom stanju, znači, tada je uslov da, da, da sjeme izađe, odnos tekućna kod žene, da je izađe sa strašom, da prijetvodi tome strast. Ako usnovima, snovima, obaveza, osoba je obavezna uzeti gusul, kada nakon što se probudi svejedno sanjala ili ne sanjala intimni odnos ili nešto oko intimnog odnosa kada se probudi i vidi tragove tekućine na svojoj odjeći ili na mjestu gdje spala posteljini kod muška arca, znači osoba mora da vidi spermatozoide, speru ako ženi mora da vidi tekućinu koju koj, koj ona zna da je to tekućina koja izađe prilikom intimnog odnosna odnosno a, a, a, Znači obaveze znači, uzeti gusu samo u slučaju kada nađe tragove, nakon, snova, ako ima u snovima sanjalo nešto vezano za intimni odnos ili intimni odnos, kada ustane znači, da bilo obavezno da uzme gusu, znači mora naći tragove. Ako ne nađe tragove te kućine na, na posteljini ili odjeći, onda nije obavezno uzeti gusu šta je dokaz, a potom nekako je dokaz ovo el da mora izaći s sa sa, a, sa Zašto ne je bilo el oboje zagus i bez strasti. Ima učenjaz dokazuju tu sa hadisom koji bilježi Ahmed u svom usnedu, a, koji su a, nekim hadisoti prihvatljivi a, odnosno dobri, sad, dobrim, sa dobrim senedom, nađem slabosti ali su a to, u prihvatljivoj sjedna. To ostvario najpoznati hadis koji ima Mutafek alih Buhari muslim od Aliya radijallahu kada je on on je bio poznat po da je on bio ređulen merdaen, kao što on kaže, osoba koja, koja je često izlazi izlazio mezi. Odnosno, to je tekućina koja izađe prilikom, prilikom čega? Prilikom pojave strasti. Koja izađe iz plnog organa, mino, mimo, znači, znači, znači, mimo, znači, ne misli se tu da izađe sperma. U tom hadisu je došlo u rivajtu kod Ahmeda, da je, da je pitao poslanika, ali je radijela, on kaže, Uh, pitao ga jel, kada, on obavezan, kada je obavezan da uzme guslu, kada ne. Kada mu, kada mu izlazi jedna pa On rekao, kaže, i da hadefte fa gtesin među nama, o i da lem tekun hazi fen, fe la da gtesin. Uh, Hadf, u aratsko-mjensku, znači uh, remnje. Kaže, kada izbaciš sjeme, onda, si, onda kaže, treba se okupaš kupanjem džunobluka a ako ne izbaciš sjeme onda nisi kak ne kažeš pa šta onda nema veze izbacivanje izbac. Naši izbacivanje sjema izlazi sa strastšću. Bez bez strasti sjeme ne izlazi izbacivanjem, nego ono samo izađe ono izađe bez izbacivanja, nego samo se onako jel pojavi na punom organu. I tome meravska tako počinje učeniaća. Ja. Danas pomni koji učeniak je po tumačio taj divodisast i s tim dokazuju to da je, da u jam znači da u da ujavi mimo mimoсна znači uslove da izađi izađe znači sa strašu sprijem ili kod žene jel ta kućina vezan za u tim za ovaj prvi, prvi razlog obavezivanja gusula znači tu odma da podvučemo znači znači ako osoba osjeti jel osjeti da će joj nešto izaći iz spolnog organa Međutim, međutim, ne nađe tragova nikakvi, osjeti da je izašlo. Pats, kod različitih ljudi ima poremećaja razno razni, ali... Znači, ibrit je u tome da li, da, na, da li nađe tragova da je nešto izašlo s povrkama. Ako ništa izašlo, bez ova što on osjeti. Znači, toga ne obavezi da uzme gust. Malo prije smo rekli ovdje da, znači, ako izađe sjeme ili takvučina koju ženi kao, kao posljedica bolesti određeni, poremećaja, kao što na kao što navode mnogi učenjaci ili što kaže Ibn Taimija jel a, znači to se smatra kao jel a, znači izlazak koji se smatra fasi znači neki vrsta porabne čaja znači što ne kaže Šejh še, še kaže većina učenjaka pod primamom Al-Mawta mm. i Niza znači, i imam Ahmeda našu izvodi imam Šafija su nastavu znači da nije obaveza da uzima da uzima a, gusul ako, a, ako sjeme izađe zbog a, zbog bolesti Kao što kažu nije, znači to po ređuju kaže, kao e, analogno tome što krv istihazi, znači ne krv hajza, ne krv istihazi, e, krv hajza se razlikuje po bojovom e, mirisom e, od krvi istiha, istihazi. Krv istihazi je znači e, obična krv i razlog izlaska krvi stihaze je to, Što, a to ću vam o tome kada bude došlo vrijeme inšala, a to je što je, što doživi, jel udar od džina, od šeitana, poremetio venu unutar, unutar punog organa i ste iz vene izlazi krv, znači, a ne iz, iz materice. Pa kaže oni kao što krv, kaže, istihaz je, ne obavezuje guslu, to je poznat, znači žena koja ima istihaz, ona nije obavezuje guslu nego uzma po jednostavicu neka za svaki namaz, kada nasup namazsko primi uzma abdest. E, kaže kao što is, krv iz jajne povezier gusto karitaku i izlazak sjemena bez strasi na obaveznoj, na šta je ovde zajedničko? Krv iz tihazi, znači ona nije a, znači ona nije a, nije razlog toga što je znači a, a, pojava a, pojava hajsa nego to je prirodna krv, krv si hazije, poremenčaj unutar polnog organa ženi. A tako isto znači, kaže, poremenčaj kod, kod muškarca, kada izađi s polnog organa kod ženi a, a, bez strasti, kada izađi sjemlja od tekućina, to ne obavezi Da li vezan za ovu temu, također učenjaci kažu, a, kaže, ako a, kaže, ako bi žena a, nakon intimnog odnosa nakon intimnog odnosa a, sa, a, sa, sa mužem a, u, a, uzela gusul i nakon toga a, našla, osjetila, vidjela da, je, da iz njenog polnog organa izađe muško sjeme. Nakon polnog organa, to se često dešava. A, da li je tad obavezan da uzme gusul? Ispravno da nije, da nije obavezan da uzme gusul po većini učenjaka povećinu čenjaka, znači nije obavezno uzeti gusul, a onda se razilo čenjaci i to je ispravno stava. Da je obavezno zbog toga, da li je to, li je to kvari abdest ili ne kvari abdest, uh, pa ima jedno i drugo mišljenje, ispravno je da, da je sigurnije i bolje, jel da treba uzeti abdest zbog, uh, zbog izlaska toga. Iako nemam nekog šarijetskog argumenta koji kazuje na to. Uh, što se tiče muškarca, što se tiče muškarca, Ako, ne znam kao što spominje Šejih imenu Fejminu u, u svojoj knjizi kaže ako osoba probudi se iz, uh, iz sna i nađe na, na svojoj odjeći na, na svojoj odjeći nađe tragove. Tragove neke tekućine. Međutim, ne sjeća se razlog povod toga. Ne zna, zna znači ne sjeća se, se da je u nešto sanja. Ne sjeća se da je sanjao intimno odnosio svično tome nešto što bio po obodi izlaska jaj semene. Kaže Šej Efemin kaže onda onda kaže tu osobu možemo a, možemo znači tretira tri neka stanja u ko, ko, ko, koji može biti. Prvo stanje a, da, je siguran, a, da je siguran kada pogleda tragove tekućine te da tekućine da je siguran da je to tekućina da je to semen da je to sperma. I onda nema sumnje jel a, da je to, da su nosni poluci koji obavezuju uzimanje gusula. Drugo stanje da bude siguran da to nije sjemen, da je to neka, znači vi znate radoske između sjemena i obične tekućine, e, znači da, da je siguran da to nije sjemen, nego da je to neka, neka jel, bezbojna tekućina koja može biti sve nešto drugo, e, bilo šta drugo, a ne sjemen. I treći radok da nije siguran, znači liči mu da jest, a, a može biti da nije, znači ta, ta, u, u dilemi, je, nije siguran načio nije siguran a pa onda, onda bi kaže trebao potruditi se da pokuša da se sjeti da li je nešto Sanja ako je, ako je Sanja onda je sigurno poslije toga izazak sjemenja ako ne može nikak psete Sanja da ima ikako bilo snova I, i onda znači na osnovu njegovog nekog islihada više mu, više moliči da naginje da, da, da bi moglo biti jel, da je mezin, a, a ne ovaj a, a ne ovaj Da, da bude da bude je Uglavnom znači poenta ovda znači naginje ono strane što prevlada kod nek na osnovu nego što ti hada bi moglo biti koja vrsta tekućine. E, ovo naravno ovo, ovo se sve zavisi od osobe do osobe i e, i u stvari tjera nas da, da u praksi mi da trebao u prvom pitanju jel ovaj pitanju, da vodimo računa. jel i da, da olahko ne tretiramo ove stvari. Kao što ne treba da upadamo u jednu kranost, da imamo sve vesvese oko toga, tako ne treba biti drugu kranost da budemo nemarni prema tome, prema kretiranju ovog jel, šta nam se pojavi i kako da, ga, da se opodimo pravnjemu, jer je posljedica toga krupnaju, a to je uzimanje gusta, a da uzeti gusta znači da ti onda posljed toga nije ispravan i badet i tako dalje, znači ima svoje posljedice. Drugi po druga obaveza, drugo, druga stva koja obavezuje, Uh, uzimanje gusla, reksma, a to je, kao što kažu učenjaci na, na, na aravskom, il tiqau hitanein. Spajanje, doslovno prevedeno, znači spajanje uh, dva dijela na polnom organu muškarca i ženi koji se sunete. Tako je došlo u hadisu, jel? Tako je došlo u sunetu kada se kaže mesel hitan hitanu hitane, kao što je došlo u hadisu, jer je doslovno vidiš muslim svom sajim kada dodirne osunečeni dio muški osunećeni dio ženi. Svoji učenjaci dokazuju da je sunečenje žena, da je propisano znači u ovo hadisano, što je u hadisu koji Buhari Muslim je spominje to spajanje dva osunečena dijela na polni organi muškarca i ženi. To sna je argument koji ima direktan argument u Buhari Muslimu koji kaže Znači da je sunnećenje ženi da ima, ima nekog osnova. Sad ostaje sam pitanje da li je ono, ono sunet ili samo dozvoljeno ili korisno za njegu, tako dalje. Što tema za sebe, nije cilj da o tome govorimo. Uglavnom, znači, razlog drugi koji obavezuje uzimanje gusula je to znači, da uđi polni organ muški u ženski. Svejedno doživjeli vrhunac, intimo gusula ili ne. Znači doživjeli organizam, doživjeli svejedno. Na Nato ukazuje hadis koji bilježi Buhari Musa svojad basa i Golubati od Buhari radi Allahom kaže ida džele se beine shu'a bihal arbaa kaže kada muž sjedne dosno pri kada sjedne odnosno legne između četiri uda uda znači organa ruku i nogu ko svoje supruge kada je, jahadahak zatim zatim ima sa njom odnos kaže faqad vajeba alayhus tada je obavezan da uze gus Tu urivaju tu Buhari muslima. A odaiš je radijallahu anha, kod muslima je došlo, kaže ilal qa'ada bina shu'avi al arba, kaže kada sjedne između na četiri uh, uda, odnosno ruku i nogu, kaže thumme mesel hitan od hitana, zatim dodirne osunećeni dio, uh, znači dio polnog organa, kod muškarca, osunećeni dio kod žene, kaže thahad veđe bil gusl, tada je obavezan gusl. Znači hadis je jasno i njegov trmačan je jasno kod nad. Uh, imamo u, u rivajetu drugom, uh, kaže, ida džavaze, kada prođe osunećeni dio muškarca, osunećeni dio ženi, kada prođe, znači, tada je obavezan gus. Uh, imamo u rivajetu kod muslima također, oin lem junzid, kaže, pa makar ne izbaci, muškarac ne izbaci od sjeme, odnosno žena ne doživjela također vrhu munace. Znači, ibre tu tome samo da se, da se spoji polni organi njim. Koja je ta granica i mjera spajanja? Uh, učenjaci kažu kaže ida qaabel uh, hašefete. Kada, to, tako na kada, kada prođe hasaf znači znači glava muškog polnog organa. Kada ona uđe u polni organ, kad ona potpuno uđe u polni organ ženi, tada je obaveza uzeti gusu. Naći ako bi dodirno se polni organ muškarca ženi, tada nije obaveza uzeti gusu. Samo da se dodije Uh, a s šime to dokazuju, da treba uć glava plnog organa muškaca u ženski plnog organ, uh, znači pazite, ovo im svakma otvarno govorimo, pitanje ovdje je propisa, znači nemojte da neko kaže šta ovo priča, ovo stivnice, vako na znači to, to je propisa, znači to došlo u hadisima, opisano, ne ja znaš šta sam mi se tu u crvenci stiv, znači došlo u hadisu, uh, ovaj dio, s ovim dokazuju što sam malo prispomenuti, kaže idam esel hitano hitane uh, osunećeni dio koji na muškom plnog organu je ispod kada on prođe sunečni dio e, e, kod ženskog polnog organa a to je klitoris znači da bi prošao sunečni dio glavi muškanca e, klitoris znači to znači glava da uđe u polni organ no što toga smo to ga smo ja zapliučili i to se razumije iz ravinca znači sam dodir polnog organa u, nije, nije obavezan nije obavezan ne obavezuje go slovo je vrlo bitno znači mnogi uđu u ovaj neku dilemu ovaj oko toga imaju problema kod ne razumiju ovaj detalj a uh, odnosno u stvari sve obaveže nečim što je šerijat nije obavezao. Znači to je to je ta granica kad kažemo sp uh, naši uh, spaje biologa. Dakle kad kažemo da uđe pod organ muški u ženski ne mislite da podno do uđe. Znači znači e, ibrat je ovaj dio što smo spomenuli koji dio treba da uđe da bilo obavezno za se uzme. Što znači iz ovog se razumije. Znači iz ovoga se razumije. Znači svedno je tu. Znači u ovom slučaju svedno je znači da doživje vrhunac da doživu nas. U tome ni ibret uopšte. Nači a, a govorimo o reprodukci ono prvom dijel prvi razuk uzmane gusla ono da izađe da izađe seme kod noškatske žene kod žene tekučina a ovaj drugi razuk znači a, sam, s, samo spajanje muškog i ženskog punog granus smisu da on uđe ovaj ništa smo spomenili sa svojim organom u njen polni organ a, iz ovog se razumije znači kada bi muško i žensko a, a, odnosno muž i supruga znači a, imalo tako zvano, jel a, a, predigre a, intimnog odnosa Uh, i prilikom toga znači uh, dodijeni su njihovi polni organi što malo prije spomijemo znači uh, na što uh, naši ada ne uđe ne uđe ova koji mora koji je obavezan usud znači time nisu obavezni da uzmu usud osim ako bi neko od njih doživio šta orgazam orgazam da izađe s ime bez obzira što nisu u što pod organi jedno od drugih znači ako bi doživjeli orgazam oboje ili jedno od njih ono koji doživi orgazam Nač ona je obavezno da uzme gus. A to stvara, se vraća i inače no, često budi pitanje i za to se sve se pitati. Nač žena ili muško kada doživi kod muškarca je jasno kada živi orgazam znači izađe seme jasno kod dana da je treba. Kod žene kod žene je kao malo nejasno. Ako ona doživi orgazam ne zna da li još šta iza što spolnog dana nije izašlo. Da li izađe kakva tekućina ili iza neki te ne prepoznaju nikako, neka polna i možda čudi uho što da može šta izaći. U glavnom u tome ako doživi orgazam Znači, ona je obavezna da uzme Gusul svejedno je vidjela šta ili ne vidjela šta na pulnom organu ili na odjeći. Treća stvar koja, koja je razlog, koja je obavezio Gusul, a to je znači, prekid, prekid hajza i nifasa. To je, znači, oko toga nema razidoška učenjaka, to je ić maočan, to je odmah to, je, to je kuranski ajet, tu kazuje poznati hadis Motefa Kali, u kojem od Buhari i muslima, od iši je radjela anha, kada je Fatima binti Hubeiš, kada ona došla pitala, bila žena koja <coughs> koja imala istihazu, <coughs> znači prirodna krv, kada izađi spolu organa kod ženi, to je istihaza, a nije, a nije krv hajza. Uh, pa je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, pojasnilo da to nije hajz, kaže, lejset, lejset bi hajda, kada to nije hajz, krv hajza. Kaže, fa idha akbala til hajdu, kaže, kad se u istihazi, pa ti dođe, dođe, znači, vrijeme kad se pojavi krv hajza, koja je drugačija poboj. Kaže fer da salate tada ostavi namaz. Znači da brani da klanja. Kaže واذا ادبرت فغتسلي وصلي. A kaže kada prekineš kada prestani krv hajza, kaže onda, da kaže uzmi gusul i klanjaj namaz. Znači jasno hadis ukazuje na to znači da je nakon nakon haiza žena obavezna da uzme da uzme gusul Ode naroda se znaju uh, često dođe sa pitanjem da li je dozvoljeno ženi prestu haist a nije se još okupala. Nije uzila gusle, da li je dozvoljeno imati intimni odnos sa ženom? Ispravan je stav da nije dozvoljeno imati intimni odnos sve dok se ne okupa. Sve dok se ne okupa, nije dozvoljeno imati intimni odnos sa toboj. Eee uh, četrti razlog uh, povod razlog uh, obaveznog uzimanja gusla, a to je rekli smo, a to je smrt osobe. Uh, pojižma učenjaka, znači, uh, osoba koja umre, obaveze je ogasuliti, kako kod nas kažu, a to je uh, na osnovu, na osnovu irodosnog hadisa koji biljaju are muslim sva dvasa, iak kada je umrla čirka poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, hadis od mu'atiji, radi Allaho anha, pa kaži, pa ime poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ženama koje su ih kupale, rekao, ih silneha telaten, kaže uh, okupajte odnosno umite gusul uh, tri puta je okupajte. 5a ili اكثر nizak ili p puta ili više od toga kaže uh, menzale ki idara e itun za koliko vi smatra da bi trebalo znači najmanje tri puta jasno sa tim djelovima diseučan nas dokazuju i drugim vela 60 metima da je obavezno da je obavezno uzeti gusila osoba koja umre, osim kome izuzetak je tome ko? Šehid. Šehid koji umre, šehid l-maraka, tako zvani. Šehid koji umre u jeku borbi akcije, što kod nas kaže. Znači, ali onaj koji ode u džihad i umre tamo negdje, na, na postelji e, kopu, radio, pravio most, čistio pušku, znači taj se ne tretira šehidom kojeg nije obavziran. On, on se znači, gasolije. Samo koji umre u lijeku borbi, preseli u lijeku borbi, znači eh, on je taj koji, eh, koji, se, eh, koji se ne gasuli po tri mezeba. Hanefija se tu izvojili, kažu, i on se gasuli. Pa smo kod nas znali ovaj, ovaj, kod nas tog rata koji je bio tog rata, znaju da se še ide, naše ovdje na hođe, naše kupale, a ispravljene stavno su Hadisa, jasnih podane, koji, ono što se desilo na, na, na, na ashamu koji se na Uhudu, da nisu da su kopani onako kak su bili, u čemu su bili odniji, da ni da im nije klanju poslanik svome, saden i da nisu ogasljeni. Peti razlog, peti povod razlog kada je obavezno uzjeti gusl, a to je, kako kažu učenjaci, nemuslimak je afer i da esleme kada kafir primi islam. Okog imamo, oko pitanja imamo lagano razilaženje, oni koji dokazuju da je obaveza toj osobi da uzme da uzme gusu, a to je poznao kod nas ode, kako krenuo ovaj tekstir, kad neko učini dijelo kufr, hajde okupaj se. Tako. Otkud je to, hajde okupaj se, baš zbog toga. Znači onaj koji odšao u kufr, da se vratio islam, znači treba se okupaj da uzme gusu, znači to tomoji šare da je učinio kufr. Znači. Hajde okupaj se, kad nešto izgovori, što mu je sumnjeno. Dokazio to sa dva hadisa. Hadis od Qajsa ibn Asima, radjelahu anhu, Kaže, enehu eslameu fe emerahu neviju sa sidrna, ejak tersede bima in besidriu. Kaže, uh, paži, asim je primio istan pa mi je naredio vjerovijesnik, sallallahu a sredem, da se okupa sa vodom i sidrom, to je sidra, je vrsta, vrsta biljke koja se koriste u prilikom pranja kupama, danas koristimo sapune i ostale slične stvari, šampune, prilis koristila oba biljka. Hadis bilježe budavni, tirmizi i nesaji. Uh, Oko vjerodosti hadisa ima razileženje među šenjacima. Jedni ga ocjenuju vjerodosti i drugih i da ima slabosti, tako da. I zbog toga i nastalo razileženje po ovom pitanju. Pa onda hadis uh, uh, uh, također koji bilježi uh, Ibn Hibban i Berhoza ime Imam Ahmed, u kojem je došlo odna poznata priča o Thummami, uh, uh, osobi koja je primila islam uh, priča o njemu, od Ebu Horeiri hadisa prenosi, kaže da je Thummame uh, primio islam ja se pa moje rekao vjeruje s sallallahu alajhi wa sellem njima idh habu bihi ila ha it bani fulan idh tasani kod uh, kod zida uh, tog, tog, tog, te te te osobe fa uh, marruhu an yaktasama raita da se okupa uh, ovaj hadis znači uh, bilal Ahmed ibn Huzeyma ibn Hiban u ovom rivayetu da je rekao da se okupa A osnova hadisa da je on primio islam svoj mame čitava ta priča zabilježena po Hariju i muslimu. A ovaj je dio da se okupa samo, samo zabilježena taj dodatak kod uh, imama Ahmena uh, ibn Huzeime ibn Hribana. Uglavnom, znači i ovdje oko tog dodatka ima razlijednog polučenjaka, neki kažu da je prihvatljivo, neki kažu da ima slabosti tako, da u svakog slučaja ima slabosti. Pa oni doka, koji dokazuju se ova dva hadisa, da su oni prihvatljivi, rodosto oni kažu uh, obavezak jafir koji, koji primi islam da se okupa, da uzme gusu oni koji kažu da nije, kaže primio islam, a nisam druga stvar, toliko je kaže ljudi primilo islam za verim poslanika sallallahu alajhi wasallam. Uosnositi bil kao da je primio islam, je l' tako? I sad nije ni jedno prezen odosne predaje, nego sve ovo i ovo na kašljanje, je l'o slabe predaje. Pa kaže to je malo je upitno je li, da toliko ljudi primi i, islam i da nije prezelo ni jedno redosno hadisa da je li, da se trebalo kupat. Pa s te strane upitno da, To ima donekle snage li, u tome. U svakom slučaju je l' ovaj da se okupa je li? od kalvani sporta kakx na bolje da se kupaje. Nexak. Še istas, toar, šesti razlog, a to je uh, uzimanje gusla zbog džume. To je, ovaj um, veliko razvila, to je pitanje ko učenjacima veliko razilže, da li je važim osobi, znači da se okupa da, za, na dan džume, odnosno tu zbrojstvom mislim da kažu učenjaci, znači od nastanka, znači dana do, uh, do klanjanja namaza. Pa uh, dva opšte poznata stava su tada. Jedni kažu da je mustehab, a drugi kažu da je vađan. Oni koji kažu mustehab imaju svoje argumente i to hadise, poput hadisa, u kojim je došlo, kaže men te vada fa aksan vudhu thumme etel džuma, kare fa stame u anseta gufir lehu ma me, uh, uh, bejne džuma ko uh, džuma. U uh, ozijad tlata janu. Kaže onaj, kaže, uh, ko abdesti, I u potpuni abdest i ode na džuma i kaže i sluša i ne priča, sluša i mama Hativa što priča i, i ne priča, kaže budemo oprašteno između džume i džume kaže još tri dana bude. Znači džume i džume, sedna dana još tri, deset dana bude oprašteno i grije. Misli na koje grije, na male grije, na velike grije. <koro> kaže u ovom hadisu došlo od mente vada, Men vada je koja abdestin, a neko uzme gus. Da je bilo obaveza da uzme gusnu, kaže, bilo spomenuto. Normalno i drugi odgovaranje ima ne, znači, odrazume da on prija uzeo gusnu, nego sad uzeo abdest pa odšao na džumnu. U svak slučaj, znači, jedno drugo temačenje ima, ima osnove. Uglavnom imamo i drugi hadis u kojem ima određene slabosti. Ima slabost u njoj, kaže, mente voda ima džumati, fe bihava nijemet. Kaže, onaj ko, ko abdesti na dan džume, kaže, fe bihava nijemet, dobro i jeste kaže, "omen igtasala fi guslu", ako kaže "uzme guslu", kaže "to je bolje". Hadis ima slabost, na Oliver odusan presudi podom pitanjem. Euh, međutim imamo i drugi hadisa. znači ovo se da ugata ima, znači vjerovatno samo ovoj teme, da li važi uzaj guslu, pa itak znači mogli bi 2 3 10 dobro održanih. Znači, ja sve sabrao hadise, velnoša uh, presedanov skapa po to po tom pitanju. Uglavno druga skupina koja smatra da je vahab, uh, on se oslanja na onaj poznati hadis od ali je bari Muslima. Uh, odaj blag namera djela ahun makar izadja ahadukum ila juma neko od vas dođe uh, na džumu fel yaktasil neka uzme gost hadi uh, smo dogovorali kaže ja sam kodan naredba došla da treba uzeti tako dalje u uh, svakom slučaju znači veliko razilaženje ovako, toga. allah zna najbolje da je najbliži da, da to nije važi ima argumentata i drugi od ashaba koji, koji se razumije da nije važi ali da treba se okupati da je mustehab da se okupa A, a, nema smjetanja da se spoji gusl džu, džunubluka nublok od intimnog odnosa sa guslom od džume nema smjeta da se spoji u isto vrijeme a, da se spoji sa istim nietom ja otove su činjači govorili a, da ne sada spominjem detalje veselje uglavnom bliže da je da je to, to stehab a može biti može se digna stepen bužuba da je važniji onim osobama koji su čisti pardon, koji su a, koji su prljavi oznojeni Uh, čuju se, što kod nas tako Dođu na džumu i čuje se. Znači, tim osoba je važiv i to čak ima Madiso kojima je tu došlo. Razum, kada je rekao poslanici ovima, ovima da odu, da se opupaje, ti koji su došli, radili, bili bili se čuli. Znači, njima. Pa kažu džanstvo snaniju, to je jedno od trećih mišljenja, tako ima i e, drugih mišljenja po tom pitanju. Uh, dalje, znači, prije nešto, da spominimo situacije u kojima je Mustehab uzeti gusul, kada uh, Ostar da mi da odemo prvo da objasnimo kako se je gusul uzima to je bitno tako. Reksmo da ima dvije, dvije vrste uzimanja gusula. Ona koji je važib koji je neminovan da bi bio ispravan gusul i drugi koji mu mustehab, a to što mi kažemo posunetu uzet gusul. Prvi koji je koji je, koji je vađib, znači da se ispuni svi ruknovi gusula, a to je znači mora zadovoljiti dva šarta. Prvi je da ima nije to uzimanja gusula. Naček, on ima nijet uzimanja gusla, znači batalmo, ne ispravno. Mora imati nijet da uzima gusla. Znači ne može ima da kaže da se malo kupa. Pa poslije kad bi ja ode malo sa se onda kako se možemo evo biti gusul. Znači, u stvari tako. Znači, prijed što se da kupe, mora imati nijet uzimanja gusla. Da ovo je odma razvijen dilema. Da bi neko uzeo gusul, jel mora imati povod za uzimanje gusla ili može uzeti gusul nakup bez povoda? Jel mora. mora imati povod da je recimo a, da je bio džunub da je da je ove svako se spomenilo spomenili od moje tu Ja, mora imati povod ili ćemo spojiti situacije kad ćemo buziti. Ili može onako od sebe kao odštat gusu buziti bez ikakvog povoda. Ne može. Mora. Mora ima povoda, ne mora ima povoda. Ne može. 5 dana. Ispravno je da Hvala Bog zmača, ne morema, pa hlebok svača naid bez njega nema. Znaci ne mora imati po smislu, znači, ne mora biti džunub. Ne mora radit ono što mu ga obavezije gus da bi on uzeo gus. Niti ono što, počemo, kad i mu steham uze gusom. Nego čovjek, iz kojeg razgleda odi? Razgled čovjek se nađe nekad na bazenu, na da harama, ili, ili ode namora, ako je moguće odiš namor, da nema harama, ili kod kuće, kod kuće hoće, ovaj, hoće da se okupa. Pa kaže, eto, ovaj, košto se već kupan da je zanije tim I okupa se. Nači, e, može se uzeti gusl bez povoda, misli se povoda u smislu da onaj koji obavezuje gusl. Onauti izrazglas zato što zna se da neko to pogrešno shvati ili pogrešno protumači. Pa misli da može uzeti samo gusl kad je ovo, kad mora uzeti. A mimo toga ili kad je kad je moste bilo važno, mimo toga kako se uzima gusl, kao kako se onđi kupar se na rieci kaži, i on sada posle uzme abdes, kaže samo zanijeti gusl, bismila, skoči u vodu, izađe i ima i abdes i gusl. Kaži, to neispravno jeraj kai povoda. Uglavnom znači ispravno da ne mora si imati da skratimo priču. E, dalje, znači, reksmo, osnovni smo, znači, osnovni način uzimanja gusla e, da je da ispod dva šata. Prvo da ima nit. naravno nijet se vraća uvijek na onaj poznati ajet i poznati hadis. Uoma umiru illa li'abudullah muhli sine lehudi nije, nije bilo naređeno, osim da obažavaš ono iskrenom u vjerojizpovjedeći. Kur'anski ajet, surbejne i poznati hadis s kojim je počeo svoj sahi i nemalo binijad dijela sa vrednjuju cijene prema, prema nije tu. Znači to je znači moraš imati nije. Druga stvar drugi šart je da, da, da okupa opere čitavo svoje tijelo da prijeđemo voda po čitavog tijela ta dva šarta. Ralaze, razilaze se oko jednog detalja koji je to detalj da li mora oprati usta i nos da mora je zaprati usta i nos pa skupina kaže mora skupina kaže ne mora od onoga od od stvari da se tu da se tu Hanefije izvol kažu mora prilikom gusla a pritom da ondesta ne mora. Euh, uglavnom ovaj oni koji kažu da mora spomenju tu navode hadise koji je došao mu Tefe Lehi u kojem se spominje da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada uzme gusul da bi izaprao usta u jedno od nekog hadisa znači došlo opis znači ona skraćeno uzimanje gusula da je Poslanik sallallahu alejhi ve oprao ruke da je ruke i zapravo usta i nos i polivod prešita u tijelo. Skračena verzija uzmanja gusla. Znači izdvaja se ovdje šta pranje usta, usta i nose. Pa kažu, to ukazuje da je to važiv, mezobilaz. A, a još analogijom kaže, ako je to važiv, prilikom uzmanja abdesta, pa preće je prilikom gusla, jel? Jer je ve, ve, ve, veći vid či, čišćenja od abdesta. Sve bi bilo fino da nemamo imamo hadis u Buhariji ko kojoj mi došla uh, da je da su ska bi na nekom putovanju i nestalo im vode a ta man naišla kaže nekako duži dužih duhi hadisima naišla nekakva mušrikinja sa nas, nosila na sebi vodu u mješinu posuda od koži koja se pravi taku s pripremu dala se, se mješina i u njoj znači nosila vodu a a ta su bili ovaj, Poslanih sa Lala Sadem su klanjali, poslanih sa sad Lala Sadem sa shabime. Kad tamanka zaošli namaz, okrinci poslanih sa Lala Sadem vidi jednog od shaba, nije, nije klanjuo sa shabime. Pita, što ti nije klanjuo sa Pa kaže, ja sam džunog, a vode nije ima. Pa on onda zatraži da, da, da uzmu, da tražili su vode od te, od te mušikinje, pa je ona dala vode. Pa je on uzao tu vodu, vode uzao i dao tomu, shabu, rekao mu kaže, operi ovi svoje tijelo. I završio na to. I uh, šta je pojent u hadisu? Pojent u hadisu, tave, da je bilo obavezno, pošto čovjek ne zna uviše tada radi, znači ne znao, nije, nije klanio, znači nema pojma, ne zna ni kako se, ni kako se gusul uzima, ni, ni ovo, znači vidi se da je džahel, da ne zna, da je bilo potrebno da opere u usta i nos, bio reku, znači, operi čitavo tijelo, operi u usta i nos. Nije možete spominati, kaže sask ovim rišva sask tu vodu po svoga tijela tako mu reko ništa više što taj hadi ostvar taj hadi ukazuje na to znači da je bilo obavezno opere usta i nos bilo bi to naznačeno. značeno u svakom slučaju znači po čovjeka kojem mogućnost bolje da zaperi usta i nos rad, da se kako to kaže ima to čistoči znači kaže da je ruže ne da da se iza riz to da se radu, ako čura to ako ti lakši radi uradi mada to nije neki dogma ni argumentika kao da bi došli za hilafa urad nešto Znači, da učinjaci razilazili nešto haram ili, ili mekru, upad každa da, da izađem iz tog što se razilazi, aj da je to ne uradio. Znači, znači mnoge stvari ostavljali, znači, uradim ono što sigurno imamo še riješki argument. Druga vrsta, drugi znači, uzimanje gusula po sunetu je sljedeć. Kao što došlo hadith, mnogo hadisa, uglavnom, ovo je poznat hadijsku učinjaci, uvijek spominju, a to je od Aiše radijalahu anha, hadijsmu tefeqa lehi, u kojim je došlo kaže da je poslanik sallallahu alajhi ve selle ga kaže Kane ida u tetse da mi kaže kada bi se kupao zbog junubluka jebdeo bjegasledi je kaže prvo bi oprao svoje ruke Suma jafru bi jemin i alashimadi kaže pa bavi uh, posu uh, sa svojom desnom znači oprao desnu bukupa bi lijevu ruku kaže fa yaksilu farjal pa kaže onda bi kaže pokvasio ruku i oprao svoj polni organ Suma je ta vodu duholisala kaže a onda bi abdestio abdestom koji se uzima za namaz. Tokunarči u toku gusula. Zatim gusula kaže: "Fama yahudun ma wa yadkhulu ashab fi kaže vode pa bi se svojim prstima prošao korijne kose, odnosno da pokvasi glavu. Pokvasi da pokvasi glavu, znači korin je korin kose. Kaže: "Hata idha ra'a annahu qad stebre hafana alara sitla fi hafanaatil kad bi video da to da je to raz završio kaže onda bi posao po svojoj glavi tri 3 3 zahvata znači 3 puta bi zahvatio u šakama vode i posao po svojoj glavi kad se Fada fadal asairaj jeset zatim kaže upravo čitao svoje tijelo suma gasel de žid, a na kraju bi on dopao upravo svoja svoje noge svoje stopala op na udrugali smo došao upravo bi desnu, desnu stranu tijela pa bi lijevu stranu tijela upravo a onda da bi opran noge. U drugi vrat u drugi vrat došao je uzo abdest tako što bi na početku bio ovaj abdest se bi abdest, tako što bi opran noge. U drugi vratima kaže ne bi oprao samo noge. Uzo bi abdest bez pranja nogu pa bi na kraju opran noge. Jedna i druga verzija je ispravna i došao do reducena nismo i Buhari posebno. Naći skraćena rečena. Po sunnetu je uzeti ghusl na sljedeći naž. Naći onaj uh, osnovni ghusl koji je važan jer bismo da ima, nije te operi čitao tijelo. Uh, A posunati je uzeti gus na sljedeći način, prvo da zanijeti gusu, drugo da operi svoje ruke, treći, da, da operi, ovaj, operi polni organ, da operi polni organ. Ima nekim rivalitima došlo da nakon pravnja polnog grana da operi ruke, ruku sa kojima je opravo polni organ. Onda, onda da uzme abdest, da nakon toga abdest. Nakon pravnja polnog grana uzme abdest. Uh, u jednoj radi mi došla da uzme avdes bez pranja nogu misi se ispod članka, u drugom je došla sa pranjem nogu ispod članka. Uh, onda nakon toga bi znači uh, oprao bi glavu, na način kao što sam da oprao bi glavu, ona koja ima kosu, ko ne, ima kosu glavno znači na glavu be posebno prosu tri puta, to je sunet. A onda znači uh, ode na je žena. Gođimo po pitanju žene, po pitanju njenog je pranja, pletenica, ne, pranja pletenica. A onda bi nakon toga, znači, oprao, nakon pranja glave, oprao bi desnu stranu tijela, pa livu stranu tijela čitavu. I na kraju bi, ako prije toga nije oprao noge, na kraju bi oprao noge ispod člana. I time bi završili izašao sa mjesta gdje je uzimao gusul. I time je završao. Tako, tako se uzma gusul po sunetu. Sada dolazi tema šta je šta je zabranjeno raditi osobu koja je džunup. Imamo dvije star koje je oko složnočenjaci i imamo ostate tri koje se razilaze. Oko čega je složnočenjaci da nije dozvoljeno rati osobi koja je u stavanju od to je da obavlja namaz. To je peć mavučenja toga nema razilaženja. Znači nije dozvoljeno osobe koja je žunlop da, da obavi namaz sve dok, se, sve dok se ne okupa, ne uzme gusom. Javnete na amenu, la takrbu salate wa entusukara. O vjernici, nemojte se pregužavati namazu, a vi ste pjani. Sve dok ne budete znali šta izgovarate. To u početku nije bio zabraniti potpunan alkohol, znači ovo je jedna faza zabrane alkohola bila. Niti kaže u stanju džunubluka osim abirisa bil, kada se prolaznici, kada ste na putu. Kaže, su, sve dok se ne okupate, znači iz ovog se razumije da nije dozirano da nama, sve dok se ne okupam. Osim ako smo u safir, šta je onda, kada smo u safir, šta možemo uzjeti? tajamo. Drugo stanje kada je haram šta je rad šta stanju luka rata to je da se učini tavaf oko Kabe a to je na osnovu hadisa inna tavafu bil bayti salatun. Hadis vjerodostojan bijes Ganesai imam Ahmed znači kaže zaista je tavaf oko Kabe namaz. Poslušao je kaže on kaže što u njemu možete govoriti ilajnte ticalimo na fi. su dvije oko ova dva najsloženijih učenjaka. Euh, oko čega se razilaze, rek'emo, tri stanja, to je učenje Kur'ana, diranje Mushafa i boravak u uh, meščidu u stanju džurd bloka. Što se tiče učenja Kur'ana u stanju džurd bloka, euh, tu dva stava uh, poznata stav učenjaka, a to je prva skupina koju kaže da džunubu nije dozvoljeno da uči Kur'an dokazujući to sa onih što se prenosi što bilježi znači a sahabe sunne znači je bu davud uh, ibn im, im, mađe nasaj uh, od alija radijallahu anhu hadis kaže kan rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže la yahjubuhu kaže la yahjubuhu mina kur'an cin uh, lese uh, jin uh, janab kaže nije spletčavalo da uči Kur'an ništa drugo osim dzhunubka <kuh> sa tim dokazaju tim hadis mečutim taj hadis taj hadis uh, imam ahmed ga ocjenio slabim takođe šejh albani ga slabim a ka šejh albani ocjenio hadis slabim znači zdravo je slabo <laughs> Zato što, zašto dogovorim ovo? I zato što Ših Albani uvijek nasio znači, da mnogi hadisa, iako ima više rivajeta, da, da spoja više rivata dignega na stepen prihvatljivog, dobrog, jednostavnog i tako dalje. Tako da je mnogi slabi hadisa dignan stepen prihvatljivog, a onima zaista ima slabosti. I prvi, mu hadisi nisu dignan stepen prihvatljivog hadisa. Iz tog raza govorimo, ali kad Ših Albani odstavlja ih hadisa slabi, znači ne traži da li za toga. E, znači, taj hadis je slab. Znači, to kaziva sa njima u stvari. Čak ako uzmano da je vero, a kuzmo devrosu kažu neki učinjaristo poshrkanje drugi kaže u njemu nema dokaze do haram kaže nije ga nije da da uči Kur'an kaže osi kad je sankciono kad nije spojao to znači nije spojao dobro nije tad učio red to znači da je haram znači da žaže, kaže kaže imaš je kaže to ne kaže znači da mekru znači to što on nije učio znači dobro ne znači da je haram znači on nije tad učil. Dači o o stvar ono što kažem je razumijevanje šerijskih tekstova. Znači to ne ukazuje to ne ukazuje, ovaj i čak ako uzda hadis da je vjerodosan hadis, znači sa njim se ne može dokazivati da je zabranjeno. Dači jer kontekst hadisa ne ukazuje na zabran. A, a ima nešto obrnuto. A to je ovaj, znači moj drugi stav učenjaka, ako i kažu da je dozvoljeno čovjek ustani u džulbuka da uči Kur'an. Imamo bileži Buhária u svom sahihu od Abdullah ibn Abbasa, kaže, enehu lem jera fil qir'ati li džun besa, kaže, nije smatrao da, da ima ikakve smjetnje da da osoba u stanju žlubutka uči Kur'an. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ma ashab. A od A se prenosi hadith koji je s istim dokazuju činjansko kaže da dozvoljeno, hadis koji je bizim sosa io da iše radila onako je došlo kaže kaner sullallahu alajhi wasallam kaže jed kurullaha ala kulli ahyani Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam kaže spominjival bi a Allahu dželle şan veliča obia Allahu dželle şan spomni to znači veliča Allahu ulazi i učenje Kur'ana kaže ala kule ahjanih u svakom stanju a nemamo imamo vjerodostojan koje je došlo da je nije da u stanju uh, do nije učil Kur'an i to je on prvo pitam da nemamo da nema uh, da nima, znači, e, možemo reći da je mu stehab, da je mu stehab osobi da, uzde, da, znači, ili da uzme abdest, ili da se, da, ako, znači, da što prije uzme i gusul, znači, ali ako se, e, nešto ga spriječava da uzma, odmah, uzma uzme i gusul, znači, da nema smjetnji da, da uči Kur'an, e, jer ima širijeske argumenta koji kazuju na tu, tu zavradu. Iako je kod nas opcije rašljeni stav da osoba, stavljivlika, ne smije da uči, znači, ali vidaj širijeske argumenta ovako je stanje. Znači, ispravljeno da ne dokaz, dokazuje na tu zabranu. A osnova je da ne možemo donijeti neki prepis, propis bez dokaza, bez argumenta. A u ovom slučaju nimamo argumente vrednostavno. Druga slučaja koja se pomenila, to je dodirivanje mushafa, diranje mushafa. E, diranje mushafa, također znači, imamo skupinu čeljaka koji smatraju da nije dozvoljno dirati mushaf osobi koja stanju bloka to dokazuju sa ona dva poznate šarijeske argumenta, a, to je sa Kur'anskim ajetom la je mesuh ilad mutahirun, a, ne dodiruju osim onih koji su a, mutahir, koji su čisti. A, znači, misliti je la je mesuhu. A, oće da dokaže sa ovim ajetom da la je mesuhu ne, ne dodiruju Kur'an osim onih koji su čisti. Međutim, ovdje je ispravno da je, znači, po ovećinima fesira da je la, la je mesuhu, ne dodiruju go koga? lauh mahfuz. Ovdje, znači, ajeti koji govore prije toga o Survaakija, govori o levhil mahfuzu. I ne odirio o levhil mahfuz, oni su me govori, misli stvari na meleke, jel? E, znači, riječ o tome, znači, po, o, u tefsiru o, like, Napasa i ostalih učenjaka, da su misli na levhil mahfuz, I iz konteksta razumije da je levhil mahfuz, a ne Kur'an. A mutahirun čisti, može se reći čisti od čega? Čisti od širka, a ne čisti od, od čistoće oviloni. U svakom slučaju, znači, ajet, sada nisi ne može tada stvar dokazivati, a, a hadisa kojim dokazuju laj mesku Kur'ana ila tahir, hadis ima slabosti u sebi. Ne dodiruje Kur'an osim ona koji je čist. Kaj, osim ona koja je, ko je čista, opet postavljena koja je čista, čisto čega, čisto širka, čisto džnublika ili čisto da, da, da je ima ili nema abdes, znači jednu i drugu teču mogućnost ima, u svak slučaju znači, hadis ima slabosti u sebi. I zanimljiva stvar da opet ovo, znači, toliko bila česa stvar da su, da su za vrijeme poslanika sallalama sredna, da su ljudi dodirivali laj mesel kur'an. Ano ima jedan drugi ovdje problem. Vi znate za vrijeme poslanika sallalama sredna da, da kur'an nije sakupljen u jedan mushaf, tako? Kad je sakupljen? Za vrijeme? Osm. Os... Os... Ili je vubekra? Ebubekra. Za vrijeme. Abubekra je sakupljen u jedan mushaf. Kad su oni koraji bili pobijeni, ono, bici, proti Murti, da se boruli. Kad, kad je to hadis pomnio Huzayife, kad me došao Omer, ono radijelam Abubekru i govorima da, da, kad mi je sakupljen koran, pa rekao Abubekra, kako će ja urati nešto, nešto nešto radi, Samo, glavno, tu radiju, u Bahari, muslimu. A Osman je, u stvari, što oštampao Kur'an u šest primjeraka, četiri ili šest ono, rivajetima, na kurejšijskom harfu. Na kurejšijskom, kada je došlo razidlaženje, kad su ljudi čitali na različitim harfama. Kur'an je obaljena sedam harfova. Šta se misli sada, šta harfova? Sedam harfova, to je tema, da vas glava zavolite. Uh, uglavnom, znači, hodin je to. Kako možeš, ne dodiruju Kur'an, Osim oni on, onaj osim onaj ko je nije džunobil ko nema abdest a Kur'an uošte tad nije bio sakupljen u jednu ja knjigu. Kur'an se daljelo što nije pisano na papiru, nije bio u knjige, tad nije bilo papira. Nego na čemu je pisano? Na koži, na lišću, na na na na lišću, na pa, na drvetu, na ovo, on, na ono, ili na, na, na kamenu. Znači, da što tamo piše Kur'an? Kako što da kako će doći u hadisu da ne, ne diri Kur'an. Paj osim koji je čist tako dalje. Ono se spominje da je Uh, aj, ovaj, kad je Omer radelon primio, isa znate jednu ono priču. Kad je Omer radelon primio, isa kad je htio svoju sestru da udario je šakom i šamari, šta je radio, pa je ona je htio da vidi šta to ona čita, ona učila suru Taha. Pa ona rekla daje mi to, da je ona rekla ne možeš, moraš se okupati, el' tako? To je slabo pred, to nije redovno sa susjedna, gospodine. A znači, što ne može neki kojega, pa čekaj malo, tu advokat je. Znači da ona rekla Omer, nemoj da dreš nisi čist, aj prvo se okupa, pa ćemo je uči. Uh, uglavnom, Nači ovo su sve slabi argumenti po pitanju obavezivanja odnosno zabrani da se odigne Kur'an u stanju džunubka. Nači dozvoljeno, nema šesdeset argumenta koji kazuje na tu zabranu. Eee Slijedeće teče što smo rekli, a to je boravak u mešcidu. Takođe potom pitao čelnjacima, se razilazi, jedni jedni dozvoljavaju, jedni zabranjuju. Oni koji zabranjuju dokazuju, dokazuju sa dva argumenta perđi Kur'an skal ko smo malo prije spomenli a to je kaže wala junuben illa abil sabil hatta taqtasilu kaže ni dozvoljeno da približi se namazu da klanja namaz onaj ko stanuje junub luka kaže illa abil sabil osim abil sabil onaj koji prolazi abil sabil u stvari ispravan musafir a jedno tumačenje u tafsiru ovog ajeta abil sabil onaj u prolazu ni dozvoljeno znači a, kaže da da klanja namaz nije dozvoljeno tanja namaz u stanju džonubluka, onaj koji u stanju džonubluka kaže, ili onaj ko prolazi tefs, jedno, ispravno onda je smislim na a jedno tumađenje, da se misli abir sebil, onaj koju prolazu kroz mešćin, abir sebil, ima taj tefsij se prenosi od, od nekih učenjaka i nije došlo u redosnovom predaju u hadismama, uglavnom ovaj, hata tekst sve doslovno ne okupaj. pa kaže, znači nije dozvoljeno proući kroz mešćin, sa ovim ajtenom kazuju dozvoljeno samo a da boraviš u mešanom nije sve dok se ne okupaš. Sa tim dijelom, da je ispravna stvar, sviđa ajte odmah da kažemo, da se ovdje misli podabaju bil da mu Musafir, i tako je pretasnjava Abdullah Nabao, sam mnogi poznati, jel, mofesira, da se misli na, na putnika, na Musafira. Bez ovo što se opet isto to tom ajte joj spominje da je E, tako da ovaj hadis ne može biti jasan argument po tom pitanju. A druga stvar imamo da, znači todiku sa sahabi boravli bili boravli mešu da nam nije došao ni jedan virodosan argument, a spominjemo hadis koji ima slabosti po tom pitanju. Znači, ovdje je jedna vrlo bitna stvar, ima kad neke stvari koje se često ponavljaju u životu. Da znači, se stalno ponavlja i da nađuži samo slab hadis ili jako slab znači. To ukazuje na slabost toga što ne možete znači baš tako često stvar koja se ponavljala često ljudma i nije preneseno u samo slabom hadisu. Znači, ne možemo s tim argumentom dokazivati neku stvar. Još je slabo, još, još je to samo, znači, još, a to stvar koja se morala često dešavati, znači, lokša da se prenese u mnoštvo rivajeta, u mnoštva shaba i makar u jedno vredoosnovan predaj. A tako ne budi. Znači, to na slabost toga. Hadisa koji dokazuju zabrano boravku u mešćidu, osobu koje je stanju, koja je o stanju a to je hadis u kojem došlo, kaže inni la uhilun mešideli hajde ulađub, kaže, poslanik sanog, ja ne dozvoljava mešid, znači boravak u mešidu, osobe koja je u hajzu i koja je džunub, znači žena koja je hajzu i osoba koja je džunub, hadis bilježi ga je budavud, međutim u njegovom, njegovom senedu ima ravija Čisra bint deđađe, znači žena, Uh, za koje kaže, Buharija kaže indehadžaj, znači ona dođe sa čudnim stvarima. Znači dođe svojim hadisma sa stvarima s kojim se izdvoju od drugih, s kojima ima slabosti. Ovo je, kad Buharija ovako neku opiče, to znači da ga ono što nas kaže je uh, uh, žestoka osuda. Žestoka osuda je slabosti. Tako da ovaj hadis slab, ne samo od strane Buharija, mnogi drugi učinjaka, znači hadis je slab i ne može se okazivati ova stvar uh, sa sa ovim hadisom a drugog hadisa vjerodostojnog drugog hadisa vjerodostojnog nemamo po pitanju ovog tako da znači, da ostaje osnova da je dozvoljeno a, da je dozvoljeno boraviti i a, džunubu i ženi u stanju haža da boravi u mešćidu. Uh, osim što je imao prednosti svoje skupine ashaba, a šta je dokaz još da je da je, je zboravi? Znači, imam, ta, vi znate, poznati, hadisi vrdu osnovu je došla da je da su ehlu sufa. Ehlu sufa su bili ashabi koji, koji su borali spavali u mešćinu, posle nikom koja stala na mešćinu. Znači, to su bilo gledano o mladinci, o mladina, i kao što kaže Ben Hazim, jel, zar je logična stvar da ljudi spavaju znači, mjesecima, godinama u tom mešćinu i da nisu bili u stanju da se od džunupi, jel? I da nije bilo prenosno da su pitao, pa sad nikada nije bilo poznat propis da nesmi spavati. Uzbro kao tu žid, do kuća bila. ne znači, nemoguće ta stvar. Ili ona žena koja je koja je čistila mešcit, pa je umrla, je l? za stanje Hajza. Da ona, znači, da ona je konstantno stvar bila borla u mešditu i čistila mešcit. I posle bila umrla Hadis Buhari Muslima. Zod kada znači da je jednom dolazla, čistila meču stanju Hajza. Bać znači, ulazla u mešcit. Što kaže je da da u stvari, jel, i da nije bilo jel nasnačeno da nesmi ulaziti u stanju hajza tako dalje. U glavnom ispravno je da i ženom stanju hajza i doćnom za hajza doćnom posebno, ovaj da znači osoba stanju dubluka da da je dozvoljeno da boravi u mešhidu uh, ako ima ako ima potrebu naravno. Uh, a s tim da je mustehab, je se to prenosu skupini ashaba. Prenosi to Ata ibn Jesar kaže reitu rigalim na ashabreson, kad vidio sam skupinu od aslava Allahog poslanika, morali su mešidu vehum mučnibu, a ono su bili džunupi. Kaže, idate vrdo ubudu ali sada. Kaže, a nakon što bi uzeli abdest za namaz. Znači, Mustahab je uzeti abdest prije osoba kao je u stanu dželubu, kada prije nešto uđe u mešid po skupini učenjaka, da, a ujedno se time izađe iz ovog razilaženja po pitanju ovog procesa. Nadam se da ovo jasno. Ostalo je samo da spominimo da spominimo stanja kada je Mustahab Kada je mu steham uzeti gusul i s njima smo završili. Prije toga da smo omljeni o pitanju ženi. O pitanju ženi, znači žene koji vežu pletenice. Njima je dozvoljeno prilikom gusula, dozvoljeno je da ne rezveziju prilikom gusula od džunubluka i od hajza. Oko hajza imamo razilaženje. Oko džunubluka su složni učenjaci da žena nije obavezna da razvezuju svoje pletence. Obavazna je samo znači da korijene kose, da nakvase, znači nakvase glavu ispod kose, a da ne, ne ima obavazna da, da razvezuju pletence i da peru pletence. Uh, to se odrača na hadis, na hadis vjerodosa naroda, na u, u kojem je došlo, uh, znači, prenose ga znači, svi mimo Buharije i drugim zbirkama, od Umu Selema radi Allahana. Uh, da je rekla o lago posljednička rini imretun ešudu dafra resi, kaže ja sam žena koja veže pletenice sebi na, na kost, na glavi, kaže FN enku duvu li gasli džanabe, ili sam mi obavezna da razviže pletenice radi, radi gusula od džunubluka, li gasli džanabe, od džunubluka. A on je rekao ne kaže i nema je kfiki en entahusika radu on te entahusika ono kaže da da pospej kaže vodu ala resik salata hasayate da pospej vodu tri puta po svojoj glavi jer je to metofide alayk maal fatadhurin tjazati da operiš ostali dijelove tijela i posaćeš čista u tu u rivayatu osnovno rivayatu do je došlo li gasli li gusl od od junubluka a onda u drugom rivayatu isto kod muslimana došlo kaže ja anquduhu lil haidati wa lil janabi da razvezu pretencus zbog hajza i zbog junubluka e, oko ovog dodatka neke učeničaga ne prihvataju taj dodatak e, ispravno na osnovu na osnovu sene delanaca da je verdusan taj dodatak Mi, lično sam pitao neke uh, muhadise živućih muhadise kaže da nema razloga da se oceni taj dodatak slabim Uh, je došo vredoslov, znači čita lana sprednostavca je radostojan, pouzan ravije, kaže, jedino što su neki to odbili, uh, na osnovu neki uh, ka kažem, kijasa, logike, kaže, ne ide, hajđu nubluk, to osoba, znači, zadesi ga džunubluki kratko traje, ali kaže, hajz, traje, pi, šest, sedam dana, osam dana, i još da se ne kupaš, sve znam pretence, još kad trebaš se kupat, i ovdje opet ne različi, to ne ide to više je logičko zaključivanje, nego, znači, nama je ibre tu argumentu, ispravno, znači, na osnovu ovog hadisa, od muslimu, koji je vrduosevan, da je i za džnugluk i za hajc ženi dozvodno da ne razvezuju A ne znam, da naše žene ne viže pletencu, pa ovdje nije toliko ni problem. tako. Danas se šičaju na muške frizure, kratke, ovakve i inakve, i tako da to, jel, nije vel problem, ali je to da se zna radi propisa, jel, radi propisa. Mademus Tehab je ženama da puštaju što duže i da održava i kose da budu što duže po, po skupini učenjaka, po većini učenjaka je Mosteha vijel. I da je mekru, da, da šiše na kratko. To je što se, što se tiče znači, žene i razvijedvanja pletenica. Samo spomenuo stanje kada je Mosteha uze guslo. Prvo, prvo stanje kada je Mosteha uze guslo, to je da onom koji ogasuli mrtvaca, umrlog mejta, njemu stehap da uzme gusno noso u hadisa, da gori radila hadis verodosoljan, odnosno hasen ima određene slabosti, ali ja to prihvatljiv kod je budavoda tirmze ja ibn mađe u kojem je došlo, kaže men gasele mejten fel jah tesil kaže, onaj ko e, ogasuli mejta, neka se neka se neka i un uzme gusno o men hamelovu fel jete vada onaj ko, ko ga nosi, kaže neka abdesti e, ovo kazuje, znači hadis kazuje na naredu da je na, došlo on, narod u narodbodavnoj Šta je to što je svelo da je to samo Mustehaba nevelevađeg? Prvo što hadis ima slabosti, a druga stvar, imamo druga dva hadisa u kojima je došlo, uh, uh, u kojima si, koji se razumije da je samo Mustehab uzeti guslu za ono koji, koji je Ogasolmejta, kao što je hadis uh, koji je biljež Hakem i Bejheki, Uh, hadis uh, koji je učio Albani uh, dobri znači ima odriže dobro svako kaže le sa alikom fe rusle metikom gusl i da ka što kaže nije na vama da uzmete uh, gusu nakon što ga su uh, vaše umrle kaže fe ne metikom le sebi znači kaže jer vaši umrli nisu nečisti fe fe hasbukum ant ttasdu aidiikom dovola kaže da operete svoje ruke uh, uh, također hadis od ibnomer radijallahu anhu da je poslanici rekao Kaže, odnosno da je Omer, Abdullah i Omer rekao, kuna naksilu meite, kaže, vina meni jak tesel, a vina meni jak tesel. Kaže, kaže bilo od nas koji su, nakon toga su meite, neki su od nas kupali, a neki od nas niste kupali, znači uzmali gustu, neki jesu, neki nisi. I koji se razumi da nije vađik, to je pojenta. Dugo stanje je mustehav, a to je, kaže, prilikom, prilikom dva bajrama kada nastupaju dani bajrama, ujutro da se čovjek e, osu, o, okupa da uzme gusul, to se prenosi, znači nije došlo do osnovanja hadisma, nego se prenosi u nekim rivajetima od skupine Ashaba. Pa su na osnovu tih rivajeta učenjaci rekli da je Mustehab, skupina učenjaka rekli da je Mustehab da se uzme gusul. Kaži, a još analogno na uzimanje gusula povodom dana džume, jer su to naši praznici, praznici islamski širijacici, što dva bajrama, A To su godišnji praznici, a sedmišnji praznici je petak. A na no, otari no reče ono Džuma Mubarak, to znači. Kod nás se je zaživ, to je svijetu, ima na zapadu, kad dođe Džuma, onaj dan Džuma kaže neke Džuma Mubarak. Tako to ponajati, misli da je to i badem, us to reči to na otari, ali po, po savremenim učenjacima, znači, tako nešto ni niko čestitevno. Ni poslaniji se nashabani, jel shabani među so mnođu, ti je celé povom metra, nego sa si sveti ono, Uh, Sljedeće stanje kada je Musteha Buzeti Gusul, uh, a to je ovo uh, što smo sličili stanje žene koja je u istihazi, a to ćemo doći na detalj toga da spominemo taj hadis, znači kada, bude, kada spaja dva namaza podnije i kindiju zajedno, oba je pred kraj vremena na početku vremena, pa uzme i gusul i klanja oba sa jednim gusulom, to je Musteha Buzeti pa Žene koja je u istihazi, hadisa, uh, tako akšam jaciju, tada je znači Musteha Buzeti Gusul e takođe kada im se uze gusla a to je uh, uh, uzmanje manje gusla nakon nakon intimnog odnosa ako se, ako se ponavlja ako se ponavlja ovaj uh, intimni odnos više puta da se između svakog uh, svakog intimnog odnosa da se uzme gusla da demostramo nevać. Uh, spomenuli smo uh, način uzimanja gusla, ostalo se još ovih detalja ovde sad ne spomenimo. Dakle znači, uh, Uh, došlo u redoslom hadisu da je mustehab ženi kada uzme gusl od hajza ili nifasa, da mustehabio je znači da opere tragove krvi oko pulnog organa na pulnog organa, što je u hadisu od, od Esme bin Zaid. Esmej bint Jezid, pardon uh, koja je došla i pitala poslanika sallallahu alaihi wa sallam uh, kako da ona, kako da uzme, uh, uzme gusl nakon hajza. Pa je u, među ostalo poslanika u pojasnoj detalji rekao kada je Thummet Tehud firsa ten mumassakatan fatataharu ka uzm kaži, kaži koma plátna koma plátna kaži i namirsan koma plátna kaži pa se sa njim očisti pa onda ona pita da kaže kaise kaise atataharu kaže kako da se očisti a onda onaj, a tu bila išara, a išara ona a to bila Aisha Aisha a onda Aisha radijallahu negodovala tu kako ka, pitaš nakao detalja kako da se očisti Kako da sam, pa kaže, Aisha, pa sam ja nju uzila, znači, a onda Aisha radila, radila, poslani se o nju odgovorio, nije opet detalj kaže, pa sam te te ta herbi, sam hanao, pa očisti se, jel. A onda ona opet pitala, pa onda kaže, Aisha radila, onda ona reagovala i uzela nju nasama, rekla, kaže, te, te tebi je i eteradem, kaže, tragove krvi, prebrši i gotovo, kao šta, šta komplikuješ. <laughs> Dozvoljeno je muškarcu odnosno mužu i suprugi da se kupaju iz iste posude odnosno današnje mierske u istom kupatu na istom mjestu u istom ledenju ili kadi kako hoćete. Na osnovu hadisa koji bližvare Musa svoja dva djeca je došo kaže Aisha radijallahu anha kuntu aktasidu anever rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bini najan vahid. Kaže kupali smo se znači gusul smo uzmale ja kaže i Allahu poslanik sallallahu iz jedne posude. Znači ono zakače i pod Yusuf. Kaže juqalo lahu ferek znači je tako se zvala ta posuda. E, Ova hadis ukazuje tu na e, nešto drugo. A to je da je dozvoljeno, znači nisu nisu oni grato kupali ili ona u odjeći da bi se pokvas mora znači skinuti što dozvoleno znači da da muž vidi suprugu golu i obrnuto supruga muža da vidi gol znači hadis jasno kaže na tu stvar a ne a ima i neki tamo hadis jako slab prenosi da nije dozvoljeno da se vidi ovaj polni organ žene im čak majda izmišljen hadis ko vidi polni organ svoje žene dešćem se to to znači hadis nije ispravno znači da nema smjetne da muž vidi suprugu golu i obrnuto znači jedno drugom su halal znači uh, uh, uh, znači hadis jasno kaže na tu stvar Ee uh, spominjali smo to da je dozvoljeno uzeti gusul uh, u moru, u rieci, u, u nekom potoku, kako hoćete glavnom, ovaj dozvoljeno znači na tim mjestima uzeti, uh, uzeti gusul, a to da se operi odjednom da prođe voda preko citavog tela, nakon, prije toga naravno treba imati nijet. treba imati niyet. Zanimljivo, god nismo spomenuli, nismo bismo spomenu za gusel, smo spomenu Što nismo spomenuli? No, no, no, no. Verovatno nije došla jedna Naja. Da uh -huh. uh -huh. li je voda koja a, prilikom uzimanja gusla, voda koja a, o, ostaje u tijela? Znači ta je smeta, ta voda je ona on, sa kojom se operiš od gusla. Je l ona čista, ili nečista? Čist. Ispravno znači da je ta voda čista, znači nemaš rijeko argumenta, znači da zove malo malo ma se tamo, upotrebljavana voda, ma ma al mustaamel, uh -huh. voda upotrebljana, znači ona je čista, nima argumenta šijeskog koji ukazuje da je ona nečista. Znači može se koristiti opet posle može koriza čišćenje posle toga. Euh spominja se takođe uh, osoba koja uzme gusul od džunubluka osoba koja uzme gusul od džunubluka je obavezna posle toga da uzme Abdes za nama, nije, nije obavezna. Euh kaže Abubekr uh, ibn Al-Arabi radi kaže le me chteli nema razila je čenjacima da je Abdes ulazi pod gusul. Naime uzme gusul abdest otpada poni zato što abdest zato što je kaže gusul kaže eh uh, eh uh, znači veća veći vid čišćenja чисточи u odnosu na, na, na abdest. A imam hadis vjerdostan koji bliž uh, bližjeg Abu Daud, Tirmiziji, Ibn Madžu u kojem uh, je došlo uh, odajše radijalno kaže kada rasulallahu sallallahu je jak sellem ja teselujem saljerekaty, kaže Allahu baksana kaže bi uzo bi gusu pa bitanje od dva rekata, koji salat alghada, uh, znači sabah namaz, kaže wala Ola kaže rahu, yu uh, hadis vodo en badl boskarinisa ga videla kaže da bi da bi kaže abdesti nakon gusula. Uh, da što hadis kaže znači, da je da, znači, da, da nije obavezan nakon gusla uzeta osim u kojem slučaju? Ako su toko gusula čovjek šta? Nešto uradi što kvarja abdest. Šta? Pusti vjetar ili po onom ko, koji koji povodje u šancu koji kvar diranje punog organa kvari kvari falando alla organa, Yes, puni organ ako dirni a po onim u šancu koji kvar jel otvarje abzdiranje punog organa. Sa, naravno sa šakom sa sa Sa lude pospeto. Oh, yo se tiče, ja su pomnja što stići uzimanja abdest nakon e, gusla od junubluka. Dž, da li nakon uzmanja uzmat, e, abdest nakon gusla bilo kojeg drugog mimo junubluka? E, neki su ja samo naglasili ovo, da, da, da nije da je nema potrebe uzmat e, abdest nakon gusla od junubluka. E, druga što majkanka kaže, e, abdest važi nakon gusla samo onda kad se guslo uzme po sunnetu kakoj posudite ono. Onaj potpuni potpuno igus, jer svaka uzme abdest u toku gusla. Drugi kažu nije, mora suđeti abdest svakako. Ispravno je ovo, znači da nakon lazanabi, znači nakon bilo koje gusla kad se uzme, da nakon toga nije obaveza uzmati, uzmati abdes, naravno taj da bio ispravan mora se imati nije djelo uzmati, jer gusul mijenja svakako abdest. A lazan najboli. Da li je dozvoljeno iste ove razoge koje obavezuju guslu, da se spoje više njih, a da se i uradi jedan guslu. Recimo, čove, osoba, žena, uhajzuje i, do, uh, i ima drugi razlog uh, da se okubara džonubluka, pa ta dva razloga ima. Da li je dovoljan jedan guslu, ili uh, na dan džume i da uzme guslo džonubluka. Spajanje dvije vrste, dva različita gusla u jedno, da se sa jednim guslom... Ispajan stavolaza zna najbolje da, je, da nema smetnje, znači da se jednim guslom otlanja više povoda guslo, guslova, ako ima razloga za to je, ispajanje. Pogotovo sada udeak u pitanju, a, koje je guslo za Džumu steha, a od džunubluka vađi, pa onda imamo spajanje vađiba i a, i, i suneta i tako itd. A, također, dozvore osobe koje, koje su u stajanju i hajza, da razgovaraju, da izlaze na pijacu, da odu da kupi, da komiciraju s ljudima, znači nije osoba koja stanje u lukaju ne smije nige mrdnuti, ne smije izaći, ne smije komicirati, ne, e, ne smije razgovarati, ne smije jes, jes, tako dalje što su radili židovi što su od njih. E, nema smeta dosboga priliku kupanja u činobluka da se da se presuši peškirom iako je to došlo u redusan disk kod varan posle da je poslanih sam ponuđenog nakon gusla da je a, da atmoje peški da se opšom on, on je, a, nije uzeo peški nego, se, nego samo je rukom a, a, otlonio kap i sa sebe što ne, ne kaže da nije da je mekru ili da ne treba tako znači nema smeta koji ko je, ko je naviku koji ima potrebu da se tako presuši pogotovo u hladnim vremenima nije smetnje u tome al da kažemo da je sunnet znači nije to potvrđeno u ne sunnetu da je presušivanje a, a, organa ili abdesta ili gusla da je da je sunnete presušsta peškirom i slično tome i rek smo govorili kada, čo, kada osoba hoće kao osoba u dženubluku kada hoće da da jede ili da spava da je mustehab šta da uzme abdest ispravno da nije važno prije spavanja nego dovoljno da uzme address imam hadis pomenskog to i s tim završava znači ono najbitnije vezano za, za gusl svanak allahumma radan keškalana